– А я так зрозумів, що даремно в тебе запитувати, де ти взяв пістолета і хто наказав тобі вбити мене. «Вбити – Вбити? – перепитав він здивовано, немов тільки щойно дізнався, що має мене пристрелити.